أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ دی جنا سورت شروع کی دو سورت تغابن دماء قبل سرا مناسبت اوازه د کہ مال لازم لازم او پر مل وانفقوا مما رزقناكم لسمه یاد کې د انفاک حکم نه او ورپسې سورته تغابن کې اتلسم نمبر آیات کې اشکارسم نمبر آیات کې واقعو وانفقوا باغ کې د انفاک حکم نه دغړو سورته نو کې د انفاک مسله ده او مختی صورت کم دا اللہ صفت و قدرت ذکر شو لئی الله خیر اللہ چاٹے مرا گئے نبی اللہ نرستو گئی او دلتم دا اللہ صفت بیانی گی لَهُ الْمُلْكُ يُصَبِّهُ للا. او دارنگی دوال سورت اغم مدنی سورتو ندی اغم مدنی سورت تیو دام مدنی سورت دی. او جلالین والا ذکر کردی مدنیتون او مکیتون یو تفسیر دیغوی یا مکی دیو یا مدنی دی دا صورت مصاف عثمانی که رضی اللہ عنہو اگه که سلور شپیتم نمبر دی زمانگ مخته تا جکم قرآن پروت دی دی که دا سلور شپیتم نمبر دی او دا اسمان نزون پیت بات سرا یو سل وطم نمبر دی دارنګې درولو دصورې تحریم نه او مخکې د صورت ې نه نل شو او بل و امتیازي د صورت چې هغه نورو کې نه د راغلیغ تصیت د صورت ته په تغاابون سره تیت سه قیمت ته په تغاابون سره. د قیامت یو نوم یو متغابن دی د غبن او د نقصان او رز نو دا دی صورت کې الله جل جلاله دې صورت ته نوم ورکړل دی 92 کې دا نوم نشټه پته لفس باندې بیا د دې صورت خلاصو او ابتدا کې مسله د توحید فی تسبید دالنا د پake مسله بیانېږي او بیا ور په سې تلینې عقلي بیانې او د الله جل او د خالقیت بیان ده د ارنګي تخریب او تخریب اوهروي ده نو مشرکانو ته اشكال بشريت باندې اشکال دا غي جواب د ایمان ترڅو ترغيب او د قران فضیلت او دارنګ یو د تقدیر بیانېږي آو دارنګ الله جل جلاله ته تنبیه کوي پر خبره باندې چې مال او اولاد د قبلت غבלتی وانه شي دا به انسان لپاره لازمایي اسباب دیو ان پاک ترڅو یا حکم نه او بیا ترې اخره کې د الله جل جلاله صفات ربي او نو دا خلاصه د صورتت ده او تصیت د صورتت نوم ته تغاابون ې ورکشن نو نوم تغاون ځکه چې پهې کې کلمه د تغاابون د صورتت ته کله لونبنی ټ کې دوججه نو می راوي لکیاسی او کله د غ د لکه لصورې معوم او کله مکې یو ټکې راغلی لکه ې طابون او کله د وقع د وجهې لصور تي به کرا او کله د خلاصې دجه لکهصور ې ا خلاص. د دې د کتابونو بسم الله الرحمن الرحیم یصبح لله باقی بیانې د علنا د پارا ما طوله د سینو السماوات چې دې پس مانونو کې د اسمانونو او د سمرا اسمانونو کې سمرا مخلوقات دي طول د الله جل جلاله باقی او تسبیح بیانې وخپلہ طریقہ باندې سو په زبان حال سره سو په زبان قال سره و ما په لاند واغه جسم وګيدي الف لام جنسي کې وزمه کېدي نو و اړه کې مخلوقات دي نو غټول د الله جل جلاله پاکي بیانای ندی کې ان شې حکم داده چې انسانانو تاسوند الله جل جلاله تسبیح او پاکي بیانوي عقیدہ کم پاکی پیدا کې تنزیل پیدا کې د الله بار کې الله سره شریک ممن او دا ورنګ په جبه باندې الله جل جلاله پاکی او تسبيح بیانوي په کلمې د سبحان الله سره او کنو ورو کلمادو سره نو تاسو تسبيح بیانوي او دا گویا کې دا ودا الله د پر تسبيح ول بیان نن دا گویا کې دلیل له لهل من زګه بادشاہ د الله جلال جلاله د پاره دی پټول کائنات باندې پتیز مکو باندې بازمانونو باندې پټول باندې بادشاہ تم د الله دی نو د دیو چې نټول د الله جلال جلاله او تسبیح بیانې و الحمد او د الله جل جلاله د پاره تعریف دی نو محمود په کل حال الله تعالی قابل له तारीफ ذات ته तारीफ د هغه د بار دي هولیکه مالي حقيقي الله ته حاصل دي तारीफ کول شي په کمال باندې د الله جل جلال جلاله کمال ثابت هم په ذات کې هم په صفاتو کې هم په افعال کې دلنه هم کمالي دي صفات هم کمالي دي کارون هم کمالی دي نو د ذات तारीफ کول شي او نور سيزونو ته کمالات حاصل دي یا صفات حاصل دي نو دا دا اللہ جل جلالہو دا طرف حاصل دی دا دا غیز ذاتینی دی دا عارضی دی دا وطال اللہ ورکڑی نو اصل صفات دا اللہ صفات دا دی دی وجنہ کابل دا تعریف اغال اللہ تعالی دی له الملک دا اللہ دا تعریف دی فہر حال کې وہو علاو کل شئی انقدیل او دا اللہ په هر یو شئی باند قادر دی الله جل جلاله په هر یو شي باندې قدرت او طاقت لري په هر یو شي الله قادر دی د هیڅ یو شي نه الله جل جلاله عاجز نه دي څه چې کوي هغه بولې شو ګور اسمان ته سمر الوی اسمان دی بغیر د ستنو ټینګ دی او ټنو ټنو وبو چې بزمکه کې زایګینا کورونه موري سر سوړي او الله جل جلاله په هوا باندې ټینګې کړې دي په هوا کې ولاړي نوته تنشتا نواتس بل سشتا ندا الله اللہ جل جلال د قدرت او دا تاقت دلیل نی ورفسی کی بل دلیل دی هو اللذی اللہ دلاغ ذات دلیلی تا عروفی دی خلق کم چی تازوی پیدا کری ہے نو پیدایش دلوی سفت تخا اللہ اندا ذکر ذکر کی. چې کائنات کې د ادم علی السلام اخری انسان پورې انسانان راجمه شي نو یو مېګې نشي پیدا یو مچ نشي پیدا کولې دا د الله جل جلال رو کوملې صفت دی د دې صفت په پا بنیاټ باندې الله تعالی دعوت ورګې ایمان طرف ترته چې کله هغه پیدا کړي نو دا هغه پیدا کول. دا سفت د دا خالقیت د دې تقاضا ده چې تاسو د الله جل جلاله په ذات باندې ایمان لرئ ځکه دا ډېر کومالي صفت د کائنات کې وګوره مختلف قومونه دي مختلف نسلونه دي مختلف علاقې دي مختلف رنګونه دي مختلف زمانی دي دی. د دې ټول استلافات او مختلف و انسانانو کې دا دوه انسانان نشي را پیدا کولی چې یوشند بلکې انسانان خپلوي خبره ده دو انسانان داسې نشه را پیدا کوولی چې دهغ د قووتو دا, دا, دا نخی ووشدي نو دا دلهجلله جلال د قدرت او داقت دا قد دلیل دی ځکه الله پر لاغ ذات دی چې پیدا کړ نو دا سفت د خالقیت قه دا د چې تاسو ایمان راړی پله بندې خو سره د دی تاسو ټولو ایمان نه را وړی بلک فمن کوم کافرون بعضې په تاسوو ک هغوی کوفر کړ د پهلهجلله جلال اوبانندې وَمِنْكُمْ مَاؤُ او دَسْتَا زُ نَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنَانَ دی ایمانې رول ګور دل تک لفظ د فیر غلتا زو د فیر یو متفاول نو دا لفظ د فاده د دې لپاره راځي د نه چې کمشې روستوي نه انسان روستوي لنسان چې الله پیدا کونه دین نه مؤمن او نه کافرو د ایمان او کوفر روستو په خپل اختیار زراغلی عالم ازل کُم الله جل جلاله اقرار غسته دی او بیا دا غین رستم فخبر اختیار سره چې اغه فطرت بدل کړي د چې په کوم فطرت ده پیدا شوی ځکه هر انسان په فطرت د اسلام پیدا کیږي کل مولودن یولد علی الفطره هر بچه پیدا کیږي په فطرت د اسلام باندې نفع ابواه یو هدانه او یو مجسانه او یو شرکانه نو مور اپلار دی یا یهودی کی یا مجوسی کی یا ईसाई کی او باز روایتو کی راضی چی ویای مشرک کی هغه پیتاتې سلیما فخبل اختیار سره چکنډه هغه بیا بدل شي کډې لویشنه پاغه باندې رواني وامن کوم او باز د تاسو نه هغه ایمان راړي الله رسول باندې چکم پیترت باندې پیدای او عالم ازل کی کوم اقرار کړی نو پاغه باندې پوخ او ټینګ پات دي شي واللہ بما تعملون خبیر بصیر اللہ جل جلاله په با عمل باندې چې تاسو یې کوی نو الله داغې لیدونکي دی سمدله ملک او استاد عمل ما ته جل ده, ده نو معنا دا چې الله جل جلاله به انسان سره کو کو پریګړې دوم به حساب کې سزا ورکړي او کې او کې ایمان یې رول دینوم هغه سره به حساب کې بدلو ورکړي خلق السماوات بالحق مخ اللہ کے دا دا اللہ د چنیو انسانانو د خلقت مسله ذکر کلاوز د اسمانونو عاد زمکو د خلقت بسله بیانای ندی کې نه بيد شرکم د الله سره شریک د دې پیدایش کې نشته دلیل د پاس بعد الموتم د چن الله جل جلال او دور الویز مکی ازمانونه پیدا کړی دی نو انسان هم دوباره پیدا کولی شي او تذکیر بن نعمتوم دی زکه د انسان د پردې لوی نعمتونه دی زمکه ده سمره نعمتونه دی داگه نراخیجی او اغی انسان اغی استعمالی او انسان اغا خوری اغی نعمتونه نخلقه سماوات والارض بالحق پیدا کری دی اللہ جلالهو اسمانون او زمکه بالحق که لا شک کبی دا حق حبر ده ده کې شک نشته چې الله پیدا کری دنسه ازدانان بازی غول خوری بز دی ماکه شو او خپل پیدا شنو دا دی ماکه چاو ولاول نور الدماکه نگیږي دا کائنات پناشي ندا لجل لجلال او پیدا کړ الله پرمای بیل حق دا خبره حق ده اودا دا کینی دارشتین چې الله پیدا کړي دی خپل ندی پیدا شوی او بیل حق مطلب دام چې پدې کې اس عباس نشتا دا الله حق پیدا کړی دی پدې کې اګیس عباس نشتا وصورکم فاحسنا صورکم او شکل نظر کړی دی تاسو ته انسانانو او الله تعالی نو فاحسن صورتكم خيسته کړی دی شکلو ستاس لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم الله پټول حیوانات او کې پټول زناورو کې الله جل جلاله انسان په خيسته شکل باندې پیدا کړی زکه ان د انسان دا تمنا نوی چې دې بل زناور وې انساني شکل الله جل جلاله پیدا کړی او بهتري نه الله جل جلالو پیدا کړلې نو فاحسنا خستګړې دي صورکم شکلنستازو وایله المصیر او دغه الله ته واپسیده طول بدی الله ته واپس کی د الله نه الوه بل جاتنا یا لمو دا بیان د علم کلي د الله تعالی دی انه بيد شرک په علم ده الله سره بدی علم کې شریک نشتا یا لمو پوېږي معاف السماوات جميع معاف السماوات بطولو هاغه سيزونو چې هغه زمنونو کې دی ول ارض زمکو کې دی ندی پمس کې دی و عالم او ما باغس تو سرون چې تاسو را وټوای او ما تعلنون یا تاسو اخطار کوي الله جل جلاله هن هیڅ شي پهطنه دا ختارواله په ټواله په نسبت سره انسان ته د انسان پټکړې جل دی او مل الله تخタル دی او انسان خړه کړې دی او مل الله تخخاره دی هغه کیده دا که کی عمل د کبل شې د قبل شې والله علیمم بذات الصدور الله جل جلاله چې په پوهه د پسینو نسینو نه مراد به ما په کلوب هغه چې پزړونو کیدی هغه غلطه کیده دا ک حالت نیت ته چې صحیح کیده دا کبل حق کې د الله جلال او شکر پرته یا نشکری پرته دا یا صبر پرته یا بے صبری پرته دا یا رضا بالقضا د الله په فیصلو باندې خوشالی پرته دا یا د الله په فیصلو ناراضگی پرته دا توکل او اعتماد په کې پرته دا او به رنګي صبر او شکر دا ټول سيزونه د ځله صفات او د ځله فعالي نو سټیمز لیکي دی الله جل جلال مو په دې ټول باندې پوي ره دا الله نه یې شپټنیستا لحاظا اللہ جلال ہو با پدی طول و باندی بدلی ورکی کخا کی داد نو جانت تیو کبدا کی داد نو جانم دی. آو دی که ترجمہ که خدایو خبریان ساتا فامن کم کافر وامن کم مؤمن. دنیای تقسیم کاغک کی په نو اعتبار سربا کی گی. جنیا کی افوا قد گروپونا دی تقسیم پا اعتبار د کفر او د ایمان. مومن یوې نظریه ول خلق دې ده ځان لړل دا او کافر بلې نظریه ول خلق دې ځان لړل د دې نه علاوه د قومیت او د نسب او د رنگ او د علاقې او د ژبې په نسبت باندې تقسیمات کول چې دا پنجابۍ د نسب په ترتیب او د پښتون دې خیبر پښتونخوا والو د او چت د زندې د نوتا د کافرانو یو نظریه او دا مومن د نقصان ورګي ان المؤمنون مؤمنونه اخواه مومن کوطور دی که سپین دی په د پنجاب دی که د پښتونخوا دی که د امریک دی وردوواله دی ک که پښتو هننده فرانسیسا والله دی هر مومن د بل مومنغرور دی پیششان د یو بدن دي دلی تلیب په میوي ددي خوشالی به میوي خو غیر رو دی نه ډیر پیدا وغسته د پټو پاعتوار سره د مفادو پاعتوار سره د نسل پاعتوار سره. مومنانو کې تقسیم پیدا کو داغه نه خپل پیدي وځي دکړي مومن ټول روړتي تقسیم کړي نو په اعتبار د نظریه ده کافر یو ګروپ یو سب بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنم دا اللہ تعالیٰ جاہاں محرابان دے خاص محرابان دے یو سب بے ہو لی اللہ پاکی ما جملا غا سی زنافی السماواتی چی دی اسمانونو کے و ما غا تول سی زنافی لردی چی دی اسمکہ کے لہو الملکو خاص دی اللہ دفارا باتشاعت دے و لہو دی اللہ تعالیٰ دفارا الحمدو تعریف دے هو هو على كل شيء قدير و الله تعالى په هر شی باندې قدرت لرونکې دي هو الذي الله تعالى آزاد ته خلق کونکو پیدا کړې دا زلره انسانانو فمنكم فاستاذ دستاس نا کافرون كفر كونګ دي الله رسول باندې نو جهنم ته وزي و منكم اباز دستاس نا ایمان راوړونګ دي په خپل اختیار او خپل کسب سره نو ته وزي والله ولا تعالى چې بما تاسو تأملونه چې قال كويس بصير لذن کے خلق السماوات پیدا کړ دي الله جل جلاله هو السماوات و الارض يزمك بالحق بالحق لا شك فيه اس حق پگنيشتا وصوركم وشكل در کړل دي تاستا فاحسنا فاستكل دي صوركم شكرن لی او خاص د الله تعلاته نبل چاته المصیرووااف ده یامو مااف ساو پو د الله تاله پټولو سیزنو في سماواې چې کا انې اسمماننو کېول ارې اوموککې ولم مو وَيَعْلَمُ د الله تاله معپه سبانې تو سرروونه چې تاسوې او ما پټولو سییدنو تولونه چې تا سوخ کاره کوه هو الله تعالی چې د علیم منفعه ده به ذاتي صدور په خاوندانو د